Danas dakle govorimo o životu jednog zločinca, o Adolfu Hitleru. Većina činjenica o drugom svjetskom ratu uglavnom su poznate. Stoga nam je cilj bio prikazati put jednoga uspona, u životu promašenog čovjeka punog bolesne ambicije za vlastitom superiornošću, instinkta za tiranje ugajenog više od 20 godina, zatorvanog fiksi dejom antisemitske i nacističke vladavine. Kako to da ga svijet nije na vrijeme zaustavio? Davno je Aristotel u svojoj politici zaključio Ljudi ne postaju tirani da bi se sačuvali od nedača. Evo kako je Hitler napisao najcrnije stranice ljudske povijest. U njih reijes, u Život jednog zločinca. 20. travnja 1889. u gradiću Braunau, na granici Njemačke i Austrije, rođen Adolf Hitler, treće dijete iz trećeg braka Alojza Hitlera. Očeva je želja bila da mu sin krene istim stopama ka činovničkoj stolici koju je otac napustio. Tada je izbio i prvi sukob između otca i sina zbog nesporazuma oko njegove buduće karijere. Evo što je o tome Hitler zapisao. Nisam htio biti državni sluga. Nikakvo nagovaranje i nikakve stroge opomene nisu mogle slomiti moje protivljenje. Jednog dana mi je postalo jasno da hoću biti slikar, hoću reći umjetnik. Otac je ostao bez riječi. Ali kad sam mu objasnio svoju želju i kada je vidio kako ja to ozbiljno mislim, on se suprotstavio onom čvrstom odlučnošću koja je bila karakteristična za njega. Dok je on živ, rekao je, nikada. Po odlasku u Linz, Hitler se pokazao slabim učenikom i uskoro se premjestio u drugu školu. A 1905. bez polaganja završnog ispita i ocjenama koje su rijetko ocjenjivale njegov vrat iznad dovoljan, napušta školu zauvijek uvijek. No tada mu umire otac, a Hitler čak i u svom dijelu pod nazivom Mein Kampf, moja borba, jedva uspijeva prikriti mržnju prema ocu i muntovničko raspoloženje prema vlasti. Hitler je volio majku i ona je prema njemu bila jako popustljiva. Tako je on odrastao, nedisciplinirani ljen, odbijajući prihvatiti bilo kakav ozbiljan posao, živeći većinom u svom svijetu snova, izražavajući veliki gnjev pri uznemiravanju ili zahtjev za radu. Slučajni odlazak u kazalište u Lincu gdje je slušao Wagnerove opere, ostavio je na njega neizbrisiv dojam. Njemački nacionalizam, Wagnerov romantizam i uzaludni snovi o posizanju uspjeha kao umjetnik sačinjavali su sirovinu njegovog duhovnog života. Mada se Hitler konačno preselio u Beć nakon majčine smrti, izgleda da je u prijestolnici proveo neko vrijeme između 1906. i 1908. kako bi se upisao na bečku akademiju lijepih umjetnosti. Prvi pokušaj u listopadu 1907. bio je bezuspješan. Na klasifikacijskoj listi akademije zabilježeno je. Adolf Hitler, rođen 20. travnja 1889. Njemac, katolik. Otac, državni službenik. Četiri razreda realne gimnazije. Nekoliko crteža glave. Probni rad nezadovoljava. U listopadu 1908. on se ponovno pojavljuje. Ovog su puta crteži koje je podnio bili toliko slabi da uopće nije pušten na prijemni ispit. Bio je to težak udarac. On odlazi do direktora koji mu savjetuje upis u Arhitektonsku školu Akademije. Poslije nekoliko dana Hitler dolazi do zaključka da je uostalom i namjeravao prije posjeti arhitekt nego slikar, no pokazalo se da mu upis nije moguć jer nije položio završni ispit i nema svjedodžbu iz realne gimnazije. Nakon povratka, majka mu umire, što je za njega bilo pogubno. Ostavši sam, bez sredstava za život i zanimanja, morao je pronaći novi životni put. Pozdravivši se s rodbinom, on izjavljuje kako se neće vraćati dok ne uspije. S koferom odjeće i rublja u rukama, s jednom čvrstom željeznom voljom u srcu, od putova Hubeć. Htio sam postati nešto, ali ni u kom slučaju činovnik. Vrijeme provedeno u Beču od 1909. 1913. Hitler opisuje kao najnesretnije u svojem životu. On piše s osjećajem siromašnog provincijskog dječaka koji se našao bez posla tumarajući okolo, nerijetko i gladan. Često zalaže i prodaje posljednju stvarčicu spuštajući se na najnižu društvenu stepenicu, zapisao je. Beč, grad koji mnogima važi za pojam bezazlenosti, veselosti i lagodnosti, kao svečani okvir ljudi u krilu zadovoljstva, za mene je nažalo samo živo sjećanje na najtužniji dio moga života. Jedan od njegovih znanaca iz toga vremena, Arajlond Haniš, Skitnica i Sudeta, ovako opisuje svoj prvi susret s Hitlerom u domu za Skitnice u Meldingu 1909. godine. Prvog dana po dolasku do kreveta koji bi određen za mene, sjedio je jedan čovjek koji osim hlača nije imao na sebi ništa drugo. Bio je to Hitler. Odijelo mu je bilo na dezinsekciji, pošto je danima lutao bez krova i nalazio se u strašno zapuštenom stanju. Utvara kakva se rijetko viđa među kršćanima. U traženju posla Hitler i Haniš su nastupali u druženim snagama i stresajući tepihe, prenoseći prtljagu po kolodvoru, čiseći snijeg po ulicama. Kada je Haniš jednom upitao Hitlera kojemu je zanimanje, ovaj mu je odgovorio slikar. Haniš se ponadao da će Hitler uređivati prostorije i time im namaknuti novac. No Hitler je uvrijeđeno reagirao da on nije takav zanatlja, već akademski slikar. Potom su njih dvojica udružili svoje snage. Hitler je slikao razlinice, a Haniš ih je prodavao. Haniš ga prikazuje kao ljenčinu i mrzovoljnog čovjeka, dvije osobine koje su se često ponavljale. Mrzio je redovan posao. Kada bi zaradio nekoliko kruna, ne bi crtao par dana, već bi odlazio u kavanu, jeo krempite i čitao novine. Njegove strasti bile su čitanje novina i politiziranje. Kada ne bi radio, visio bi ponoćnim skloništima, živeći od kruha i juhe koju bi tamo dobivao, diskutirajući o politici, često se upličući u žučne rasprave. Vremenom su se ove navike ustalile i on je postao ekscentričan i povučen u sebe. Svijetu se činio čudan. On je davao maha svojoj mržnji prema židovima, svećenicima, socijaldemokratima, habsburgovcima bez imala ustezanja. Ono malo ljudi s kojima je živio u prijateljstvu postalo je umorno od njega, od njegovog čudnog ponašanja i divljeg govora. U situaciji u kojoj se našao u Beču, Hitler se uporno drža uvjerenja u to kako je on bolji nego svi oni ljudi s kojima se tamo družio. Ipak su ti bečki dani ostavili ne izbrisi pečat u njegovom karakteru i svijesti što i sam potvrđuje. Za vrijeme ovih godina u moje su se svijesti uobličili nazori o životu i definitivan pogled na svijet. Oni su postali granitni temelj mog djelovanja u to vrijeme. Od tada sam tu osnovu širio vrlo malo i u njoj nisam izmijenio ništa. Već je za mene bila teška škola, ali me on naučio rješavanju najdubljih zadataka života. Jedna od tipičnih stavki Hitlerova govora bilo je za svaki cilj koji je ostvario čovjek ima zahvaliti svoje originalnosti i brutalnosti. Prepredenost, sposobno za laž, izvrtanje, prijevare, odbacivanje sentimentalnosti ili lojalnosti u korist okrutnosti. To su bile osobine koje ljudima mogućuju uzdizanje iznad svega, kada im se još doda snaga volje. Tako su izgledali principi koje je Hitler prihvatio u godinama provedenim u Beću. Važno je još jedan puta reći Hitler nije nikada i nikome vjerovao On nije sebe nikada i nikome podčinio, Nije nikada dozvolio Ni malo lojalnosti Njegov nedostatak skrupula Kasnije iznenadio čak i one Koji su se ponosili svojom vlastitom neskrupuloznošću Naučio lagati s uvjerenjem I prijetvornom iskrenošću Do kraja odbijao priznati poraz I uvijek se držao vjerovanja Da će snagom svoje volje moći promijeniti tijek događaja Život jednog zločinca Političke ideje koje Hitler pokupi u Beću bile su potpuno neizvorne. Oni su bile kliše radikalne i pangermanske politike, roba antisemitskog i nacionalističkog tiska. U Hitlerovom antisemitizmu nije bilo ničeg novog. Sve što je ikada rekao ili napisao o židovima je samo odrast pročitanih novina i pamfleta. Posredno to sami potvrđuje. Zaista je za mene danas teško ako ne i nemoguće kazati kada mi je riječ židov dala povoda za posebne misli. U očinskom domu uopće se ne sjećam da sam za života tu riječ makar i samo čuo. O Hitleru nam danas govori profesor dr. René Lovrenčić. E, tu se zapravo on i upoznavao sa e, političkom klimom, naravno i, i društvenom klimom toga grada. I ovdje je imao i već e, obilne prilike da se susretne sa antisemitizmom, koje inače u jednom malom gradiću kao što je Braunao ili Lincu nije ni bilo. Ali u Beću ga je bilo i to u velikim razvjerima. Već i zato što je u Beću bila jedna jaka koncentracija e, židova i e, dobrim dijelom utjecajnih u sferama bankarstva, u sferama žurnalistike, u, uopće u poslovnim sferama, pa i u politici. I tu u, u toj sredini je postojao više manje u skladu s time i jedan izraziti antisemitizam. Posebno nekih političkih skupina i grupacija. E, to je privuklo mladog Hitlera. Počeo je čitati ne baš neku visoku literaturu u vezi s time, nego najobičnije jehtine brošurice, koje su naravno obilovale sa svakojakim izmišljotinama o židovima, o njihovom odcrnjivanju njihovog mjesta, njihove uloge. Tako da je u osnovi tamo u tih par godina tog života u veću on je uglavnom upio moglo bi se reći najvulgarnije i najpojednostavljenije predođbe o, o židovima smatrajući ih došaoši do zaključka kojim je zapravo sugeriran iz takve literature. O židovima kao o velikoj opasnosti za naciju, a to znači u prvom redu za njega, jer je on ujedno se prihvatio jedan agresivni nacionalizam njemački, to je onda u prvom redu za njemačku naciju. U Hitlerovim očima nejednakost pojedinca i rasa jedan je od zakona prirode. Ovaj jadni podlac, često u bez zanimanja obitelji i doma, tvrdoglavo se lijepi za bilo kakvo vjerovanje koje bi poduprilo pravo na njegovu vlastitu superiornost. Propovijedati jednakost značilo je huliti zakon, prijetiti vjerovanju kojega je pokretalo naprijed, vjerovanju da je on drukčiji od radnika, skitnica, židova i slavena koje je susrtao na ulici. O svoje mržnji prema Beću i stanju u Austriji, Hitler piše u Mein Kampf. Moja unutrašnja odvratnost prema Habsburškoj državi je neprestano rasla. To šarenilo Čeha, Poljaka, Mađara, Srba i Hrvata i uvijek taj bacil koji predstavlja sredstvo za rastapanje ljudskog društva, židovi ovdje i tamo i svuda, cijeli taj prizor mi je bio odvratan. Što sam duže živio u tom gradu, to je postajao jači moj prezir prema toj izmješanoj zbrci tuđih naroda, koji su već bili počeli optočavati letvicama taj stari rasadnik njemačke kulture. Sveta razmišljanja pojačavala su moju čežnju da se rastanem s tom zemljom, za koje mi je srce potajno žudjelo još od mladenačkih dana. Nadao sam se da ću jednog dana doseći svoj cilj kao arhitekt i da ću moći posvetiti svoj talent služenju domovini. Konačni razlog je bio taj što sam se nadao da ću biti među onima koji žive i rade u onoj zemlji iz koje treba započeti pokret, čiji će predmet biti ispunjenje onoga za čim je moje srce oduvijek žudilo. Ujedinjenje zemlje u kojoj sam rođen s našom zajedničkom domovinom Njemačkim carstvom. U proljeće 1913. godine Hitler napušta beč Tada je imao 24 godine. Bio je nezgrapan, zlovoljen i razvijao u sebi strasti, mržnje fanatizma, koji su s vremenom na vrijeme izbijele u bujici razražljivih riječi. Godine na imaštine u njemu su nagomilale duboku zalihu mržnje, ali nisu oslabila uvjerenju u vlastitu superiornost. I iz Beča Hitler seli u Minhen I kako samo pisuje To je bilo najsretnije i najzadovoljnije Razoblje moga života Nejasna slika koja izbija i sjećanje Nekoliko ljudi koji su ga poznavali u Minhenu Oda je opet čovjeka koji živi u vlastitom svijetu fantazije Onda je isti dojam eksentričnosti I neuravnoteženosti Premišljajući i gunđajući nad svojim razozdanim rasnim teorijama Antisemitizmom i antimarsizmom Provodio je mnogo vremena po kavanama i pivnicama Gutajući novine i raspravljajući o politici kada je 28 6 1914. ubijen Franz Ferdinand, Hitler nije krio svoje zadovoljstvo. Za mene, kao i za svakog Njemca, sada je počelo najznačajnije razdoblje života. I dočekao je sa izrazitim odušenjenjem prvi svjetski rat. Tako da je on već treći dan nakon što je rat izbio, on se prijavio kao dobrovoljac... I e, tu je morao podnijeti posebnu molbu jer nije bio njemački državljanin, ali primljan je i od tada on će biti cijelo vrijeme rata u e, sastavu njemačke ratne armije. E, u toku rata je on više manje bio kurir, a ne nekak borac na prvoj liniji. E, pri kraju rata je nastradao još jednom prilikom ranije ranjen, a pri kraju rata je nastradao u jednom e, plinskom napadu. I neko vrijeme nije uopće mogao e, vidjeti, e, postanio u bolnicu i on je zapravo kraj rata dočekao tamo. No, on se poslije vratio u svoju osnovnu jedinicu i on će još neko vrijeme biti zapravo u e, njemačkoj armiji. Kakav je Hitler bio vojnik? Nimalo popularan među suborcima koji su odmah primijetili da on ne dijeli njihova raspoloženja prema ratu. Od kuće nije primao nikakvih pisama, niti paketa. Nije mario niti za odsustvo ni za žene. Dok su drugi gunđali zbog vremena koje su morali provoditi u rovovima, on je bio miran. Jedan od njegovih suboraca je rekao. Svi smo ga psovali i nismo ga podnosili. On je bio bijela vrana među nama, koja nam se nije priključivala u proklinjanju rata. Kada je rad završio i bila proglašena republika Hitler se još nalazi u bolnici. Za njega je bila nepodnošljiva kako vijesto porazu Njemačke, tako i u uspostavljanju Demokratske republike u kojoj su socijaldemokrati igrali vodeću ulogu, sve ono čime sebe je sebe identificirao, izgledalo mu je kao propalo, zbrisano u buri događaja, a što su izveli, u to on je ni najmanje sumnjao oni isti židovi koji su uvijek priželjkivali poraz i uništenje Njemačke. Für seine und für seine und <skrug> Život jednog zločinca. O Hitlerovom životu govori profesor doktor René Lavrenčić. Tako da je za njega to što se dogodilo sa Njemačkom, da je uopće izgubila rad a sad se još i pojavila omražena republika i to republika u kojoj su veliku ulogu igrali socijaldemokrati koje je on mrsio još od Beča. Dakle, toga je, toga je sve vodilo prema traženju nekakvog rješenja i izlaza pa, se, pa je postao svojevrstni vojno-politički instruktor onog najniže kranga, bildungs oficir, to nije bilo bog zna što. I u okviru toga se on bavio pomalo i doušničkim radom ili političko-vojnom špivnažom, ako bi to malo htjeli uzdići na viš nivo. No i u okviru toga je i postan da vidi što se to kako izgleda jedna sasvom mala patuljasta e, stranka kakve su tada e, nicale e, i u Bavarskoj i u drugim dijelovima Njemačke jer je dobar dio tradicionalnih stranaka je bankrotirao tako je on i ušao u tu jednu malu stranku e, Njemačku radničku partiju koja je više manje odgovarala njegovim pogledima. U njoj je razmjeno brzo potisnuo ljude koji su dotat vodili i ubrzo postao zapravo njezin, njezin vođa iako će mu trebati nekoliko godina da postane apsolutni kontrolor, apsolutni vođa stranke. E, stranka je e, sljedeće godine 1920. prekrštena u u, u e, nacional-socijalističku radničku partiju Njemačke Hitlerov geni političara leži u nedostiznom svačanju onoga što može biti učinjeno pomoću propagande i sposobnosti zanamirisati kako to treba učiniti. Njegovo ogromno praktično iskustvo nije stečeno u predsjedništvu niti u Reichstagu, već na ulici i terenu gdje se dobijaju izbori, na terenu na kojem svaki političar mora imati sposobnost privući mase glasača, kako kaže doktor Šacht mogao je svirati kao virtuos po dobro naštimanom klaviru srca nižeg sloja srednjeg staleža. Hitler je bio najveći demagog u povijesti. Oni koji dodaju samo demagog ne mogu procijeniti prirodu političke moći u jednom vijeku masovne politike. On kaže, biti vođa znači biti sposoban pokrenuti mase. Prvi i najvažniji princip političke akcije leži prema Hitleru u odlaženju među mase. Pokret mora izbjegavati sve što bi moglo umanjiti ili oslabiti njegovu moć utjecaja na mase, jer prosta je činjenica da ni jedna velika ideja, bez obzira na to koliko je uzvišena ili proslavljena, ne može u praksi biti ostvarena bez djelotvorne snage koja leži u narodnim masama. Hitlerova propaganda nije bila ograničena samo na govore. Tu su bili plakati, uvijek tiskani crvenom revolucionarnom bojom, svastike, kukasti križevi, pozdravi i uniforme. O Gebelsovoj propagandi govori profesor doktor Ivan Šiber. Ako sada suzimo problem prije svega na problem uvjetno rečeno Gebelsove propagande, onda naravno govorimo o onoj propagandi koja je povezana sa nekim krajnje nehumanim necivilizacijskim ciljevima. To je ona propaganda koja ne bira sredstva, to je ona propaganda koja pokušava maksimalno manipulirati ljudima i koja pokušava od ljudi dobiti ono najgore kako bi se postigao jedan unaprijed postavljeni cilj. Prema tome, mi upotrebljavamo za tu vrstu propagande upotrebljavamo pojam gebelsove propagande jer mnoge aktivnosti u povijesti na neki način su identificirane sa konkretnim imenima. Mi govorimo o linčovanju povezujući sa onim čuvenim pozlučuvenim Amerikancom linčom. Mi govorimo o, kvislin, o kvislinzima, govoreći o onom norveškom političaru koji se za, kako se obično kaže, šaku judinih srebrnjaka prodao nacizmu. Mi govorimo o šovinizmu na osnovu šovena. Drugim riječima mi govorimo tako i o Gebelsovoj propagandi, imajući upravo tu vrstu jedne crne propagande. E pa sad, što je to, ta takozvana crna propaganda? To je ona propaganda koja isključivo ima pred sobom cilj i ne bira sredstva da taj cilj postigne. Međutim, tu na neki način moramo biti i uvjetno rečeno pravedni prema Gebelsu jer on ne samo da bio nacista, ne samo da je bio oličenje bez skrupuloznosti u jednoj, u jednoj stravičnoj nehumanoj politici svoga vremena. Gebels je nažalost u svemu tome bio jedan izvanredan stručnjak. Gebels je naime postavio neke postulate pomalo čak i suvremene propagande. E, Gebelsova propaganda načela, njegovi postupci, to je nešto što mi možemo analizirati u svakodnevnom životu, u propagandi mnogih zemalja i mnoge, mnoga od tih načela, naravno da nadilaze onaj anticivilizacijski sadržaj ka je u njegovo vrijeme ta propaganda bila usmjerena. U svakom slučaju treba još pomalo reći, da je to jedna propaganda koja je nastala u jednom specifičnom vremenu izrazitih nezadovoljstava frustracija njemačkog naroda, da je to propaganda koja je nastala kao, pored ostaloga, naravno, kao reakcija na zbivanja nakon Prvog svjetskog rata, kada je i Gebels, ali i Adolf Hitler, kada su shvatili da, pored ostaloga, u Prvom svjetskom ratu su Englezi imali kudikamo efikasniju propagandu nego što su to imali Njemci. I tada je Hitler stimulirao propagandne aktivnosti i možda možemo čak i naglasiti njegove poznate riječi s jednog nacističkog kongresa u Nürnbergu kada je otprilike rekao propaganda nas je dovela na vlast propaganda će nam pomoći da ostanemo na vlasti i propaganda će nam će nam omogućiti da postignemo svoje ciljeve Hitler se nije pouzdavao samo u propagandu i demagogiju. U političkoj borbi koristio je i svoje batinaše novonastale S.A. odrede. Govori profesor dr. Lovrenčić. Već na samom početku zapravo kad je partija još bila mala gotovo besnačajna već se pojavili tjelohranitelji Hitlerovi. Njih, e, prvih je bilo pet, jedan novinar, jedan mesar, e, jedan e, trgovac s konjima, jedan poručnik i jedan urar. No, ali e, s vremenom je iz toga počela nastajati e, počela nastajati jedna organizacija. E, ona je E, zapravo trebala biti kao nekakva mala vojska e, partije i, i samoga Hitlera. E, prvo se zapravo pojavili, e, pojavili odredi pod nazivom S.A., što znači Sturmabteilung. E, Sturmabteilung je e, jurišni odred. E, Formalno uzevši, oni su trebali služiti za zaštitu, za zaštitu stranačkih skupova, za, pa i za tijelesnu zaštitu Hitlera i drugih osta stranke. Međutim, oni, će se, oni su pod tim nazivom su nastali krajem 921. U stvari oni će se razviti u nešto drugo, u ulične batinaše, u ljude koji premlačuju, ranjavaju, a ponekad će i ubijati političke protivnike koji razvijaju njihove skupove, demonstracije, manifestacije i sl. U Njemačkoj vlada teška socijalna situacija koja je posljedica velikih ratnih ošteta koje Njemačka mora plaćati zemljama pobjednicama. Vlada očajna i maština i osjećaj poniženja zbog izgubljenog rata. Takvo stanje Hitleri i njegova stranka iskorištavaju i dolazi do pokušaja puča. U okviru toga je zapravo i došla ideja tu u Bavarskoj za puć u kojoj nisu učestvali samo nacisti, nego e, još nekoliko s njima povezanih grupacija. No, oni su se nadali zapravo da će svojim istupom povući na e, na, na svoju stranu Bavarske vlasti, a zatim bi trebalo krenuti na Berlin, znači trebalo bi biti marš na Berlin, kao što je godinu dana ranije bio marš na Rim, na osnovu kojeg je Mussolini došao na vlast. Tu je trebalo, dakle, početi obaranje Weimarske republike i uspostava jednog čvrstog poludiktatorskog ili diktatorskog režima. Kad je izveden taj pokušaj, dakle, preuzimanja vlasti u Minhenu 9.11.23. Ne, ne svih ovih 15.000 spomenutih, nego znatno manji broj zbog eto, nedovoljne organizacije. Naišao je u centru grada na policijski kordon. Znači, ne, nije trebalo ispravljeno, nije ni trebalo izvesti vojsku na ulice i eh, on je zaustavio povrku, tu je došao do pustinjave u kojoj je poginulo 16 ljudi eh, pri čemu je i Gering bio dosta ozbiljno ranjen poslije će on pobjeći eh, preko granice u Austriju a Hitler eh, se nije tu proslavio u općoj izvrci koja je nastala on je se zapravo povukao eh, i eh, njegovi prijatelji su ga ugurali u jedan auto i ove ostavio tamo koji su ležali mrtvi ili ranjeni na, na, na ulici. E, mnogo hrabriji se pri tomu pokazao general Ludendorff e, uz Hindenburga zapravo vojni diktator Njemačke u Prvom svjetskom ratu. On je bez obzira na sve prošao kroz kordon, ali samo on i njegov adjutant. I tako je zapravo ovo završilo neuspješno, nakon toga je počelo hapšenje organizatora Puča i Hitler je također uhapšen na procesu koji je uslijedio osuđen na pet godina zatvora, u stvari proveo je godinu dana. Nedaleko od Minhena, u malom gradiću Landsbergu, Hitler je izdržavao kaznu. Veći dio vremena provodio je u svojoj sobi gdje je diktirao Mein Kampf, knjigu koja će postati Biblija nacizma. On tu otvoreno iznosi svoje koncepcije o novom poretku, kojemu namjerava podrnuti Europu, o rasnoj supremaciji Njemaca, koji trebaju osvojiti svoj životni prostor. Svaka riječ koštala je života 123 ljudi. Svaka stranica odnjela je 4700 života, a svako poglavlje milijun i dvijesto tisuća. Život jednog zločinca. Po izlasku iz zatvora Hitler hvata novu priliku kako bi osvojio vlast. Priliku zato to vidio je u velikoj ekonomskoj krizi 1929. s milijunima nezaposlenih i ugroženom egzistencijom sitne buržoazije iz koje kao iz lumpen proletarijata novači sve veći broj svojih pristaša. Obilno potpomognut od krupnog kapitala i financijskih krugova koji u njemu vide djelotvornu branu nasuprot revolucionarnog radničkog pokreta, Hitler je razvio golemu demagošku propagandu i za njega ne postoji nikakva druga revolucija osim rasne. Nema političkih, ekonomskih i društvenih revolucija samo rasna. Hitler se nalazio na pragu vlasti. U, u, u doba te sad e, katastrofe u miru. E, ono, ranije smo imali ratnu katastrofu, sad je katastrofu u miru i e, iz toga je e, zapravo izrasli su Hitlerove šanse za dolazak na vlast. Jer e, kriza, e, u toku kriza se mjenjale razne vlade i pokazalo se da nijedna od njih nije uspjela naći rješenje dok Hitler je s druge strane tvrdio da on ima naravno rješenje za sve, za njemačku budućnost, za njemačku moć, za e, rješenje e, socijalnog pitanja, za ekonomski uspjev. u Uopće, e, on je, e, ne obazirajući se na nikakve logičke ili racionalne momente, obećavao sve ono što bi, e, što bi se moglo poželjiti. Dogodilo se nešto nevjerojatno, Adolf Hitler, sin sitnog činovnika iz Austrije, propalica iz doma za skitnice, teklič iz listovog puka, postoje kancelar Njemačkog rajha. Nacistička propaganda stvorila je kasnija legendu koja predstavlja Hitlerov dolazak na vlast kao uspon velike nacionalne obnove. Istina je daleko prozeičnija. Usprkos masovne podrške koju Hitler dobio, nije došao do položaja 1933. putem nekog neodoljivog revolucionarnog ili nacionalnog pokreta, pa čak ni putem pobjedene HBOR nego pomoću lažne nagodbe sa starom bandom koju je on mjesecima napadao. Hitler nije preotao vlast, on se u nju uvukao kroz zadnja vrata. Daleko od toga da je Hitlerov uspjeh bio neizbježan, on je u maloj mjeri posjedica sreće, a u mnogo većoj slabog prosuđivanja njegovih političkih protivnika. Iako se u Hitlerovim rukama nalazio kancelarski položaj, stvarna vlast, prema mišljenju vicekancelara Papena, nije bila u Hitlerovim rukama, već u njegovim. Papen je vjerovao da je Hitler uvezao ruke s svođenjem broja nacističkih mjesta u vladi na goli minimum, od 11 mjesta nacisi su pored kancelarskog imali još dva mjesta. Jedan od njegovih pothvata u svojstvu kancelara bio je Palež Reichstaga, 27. veljače 1933. Optuživši za taj čin oporbu, raspustio je sve organizacije radničkoga pokreta, ukinuo građanske slobode, uveo režim krvavog terora i koncentracionih logora, te pretvorio Njemačku u totalitarnu policijsku državu, a Gering je to izrazio riječima Hitler je sada zakon pošto je u srpnju 1934. uz podršku vojnih krugova poubijao potencijalne suparnike u nacističkoj stranci, već u kolovozu nakon smrti predsjednika Hindenburga proglasio se apsolutnim diktatorom kao vođa i predsjednik vlade. prema tomu desetine milijuna ljudi su zapravo žrtve tog njemačkog novog poredka, a da kako najgore su se proveli oni koji su E, pokušali e, pružati otpor. E, i, I to od početka su počele e, krajnje, e, rigorozne odmazde Njemačke za e, bilo kako ispodjavanje otpora. Prvi na sviški logori su nikli odma nakon dolazka Hitlera na vlast. Naime, e, Njemačka policija koja je nacificirana po najhitnijem postupku e, uz ostaloj uključivanjem e, velikog broja e, pripadnika SS, S.A. odreda u svoj sastav, pa zatim novo stvoreni gestapo prvo u, za Prusku, a zatim i za cijelu Njemačku, oni su u vrlo kratko vrijeme zatrpali zatvore sa političkim e, sa političkim krivcima po njihovom sudu krivcima. E, tako da se pojavila potreba da se improviziraju e, novi prostori gdje će se e, ta ma masa, e, ta masa zatvorenih pohapšenih gdje se smjestiti tim više što e, praktično e, ovdje nije bilo ni nikakvog suđenja e, ili vrlo formalno. E, često nije ni bilo jasno dokle dok trebaju ti zatvorenici biti tamo mjesecima, godinama, doživotno tako da su se pojavili e, zapravo improvizirani improvizirana eh, mjesta za zatvorenike. Eh, uzimala se stara skladišta eh, neupotrebljena ili na pol, ili na i slično. Eh, ili jednostavno gradili eh, kompleksi baraka sa eh, sa vodikavnim šicom sa stražarskim mjestima, ali s tim da je, da su se već u proječne 1933 e, e, pojavili prvi konclogori. Budućnost Njemačke, izjavio je Hitler, mogla je biti osigurana jedino traženjem danjeg životnog prostora. Njega je trebalo tražiti ne preko mora već u Europi, a mogao se naći samo u riziku da dođe do sukoba. Mi moramo poduzeti napad prije nego što se ostali svijet spremi za obranu. Izvisno je samo jedno, mi ne možemo više čekati. For our, for our Njemačka, siguran! Život jednog zločinca. Dolazimo do stravičnih, gotovo kataklizmičkih događaja koji su cijelu Europu gunuli u najkrvaviji i najstrašniji dio povijesti. Nastradalo je najmanje 6 milijuna židova, oko 7 milijuna poljaka, 21 milijun stanovnika Sovjetskog saveza i brojnih drugih naroda u europi Ti događaji nadilaze zločinačku osobu Adolfa Hitlera, a posljedice su jednog nemilosrnog i ubilačkog stroja nacističke totalitarne države. Holokaust, masovno pogubljivanje stanovništva u okupiranim zemljama, te robovsko iskorištavanje radne snage i ubijanje ratnih zarobljenika bit će tema posebne emisije. Svoje zločine Hitler je potvrđivao i riječima. Sve to smeće od malih država koje još postoje u Europi mora biti likvidirano što je moguće prije. Cilj naše borbe mora biti stvaranje ujedinjene Europe. Samo Njemci mogu organizirati pravu Europu. Da bi izdržao napore koje sam sebi nametnuo između 1930. i 1943., Hitler je morao imati čeličnu konstrukciju. Iako se često tužio na zdravlje, njegovi liječnici nisu nalazili nikakvi znakova oboljenja. Međutim, Hitler je pod pritiskom rata počeo uzimati poveće količine lijekova kako bi poticao energiju koja se smanjivala. Na listi lijekova nalazilo ih se 28, a bilo je tu svega od narkotika do afrodizijaka. Glavni dojam koji se dobijao o životu u Führerovom glavnom stanu između 1943. i 1944. jest život najveće dosade sa izvjestnim dodacima uzbuđenja zbog kriza na ratištu. Hitler se rijetko sastao sa starim prijateljima, pa čak i Sevom Braun. U istom tom razdoblju rijetko je držao govore, a Goebbels o tom periodu Hitlerova života kaže... Tragično je što je Führer postao tako usamljen i što vodi tako neizdržljiv život. Samo sjedi u svom bunkeru, brine i razbija glavu. Početkom 1944. Je postalo jasno kolika opasnost prijeti i samim Njemcima od samo Hitlera. Feldmarshal Römmel dolazi do zaključka da Hitler mora biti uklonjen ako se želi spasiti Njemačka. No pokušan je atentat u noći između 20. i 21. srpnja nije uspio, a iste noći na radiju se čuo Hitlerov glas. Ako vam danas govorim, to je na prvom mjestu zbog toga što trebate čuti moj glas i što trebate znati da sam nepovrijeđen i zdrav. I drugo što trebate čuti za zločin kojem nema ravna u njemačkoj povijesti. Jedna sasvim mala klika ambicioznih, neodgovornih, a u isto vrijeme i glupih časnika bila je stvorila zavjeru s ciljem uklanjanja mene i vrhovnog zapovjedništva oružanih snaga. Doživjevši totalni poraz u ratu, taj najveći zločinac svjetske povijesti i straha pred odgovornošću počinio je 30. travnja samoubojstvo u pozivnom bunkeru državne kancelarije u Berlinu. Teorije o Hitlerovoj smrti i sudbini njegovih posmrtnih ostataka vječna su enigma. Pojavljuju se s vremena na vrijeme i teško ih je pobijati bez čvrstih dokaza. Prije dva mjeseca njemački tjednik Fokus iznio je nove podatke u kojima se pozivaju na moskovske arhivske protokole iznesene u Folklenovoj knjizi Hitlerova smrt. Grobovi bračnih parova Hitler i Gebels ne postoje, jer njihove posmrtne ostatke Sovjetska služba sigurnosti četvrt stoljeća kao ratne trofeje u drvenim sanducima prenosila diljem ljede kroz Berlin, eh, Bach, Finow, Magdeburg. Tamo je 4. travnja 1970. godine u dvorištu jedne kuće KGB posmrtne ostatke spalio te je Pepe obacio u rijeku Elbu. Bez obzira na novonastale priče, ime jednog zločinca Adolfa Hitlera pamti se jer je iza sebe ostavio 60 milijuna mrtvih. Povijest četvrtko I tako smo se, poštovani slušatelji, približili kraju još jedne emisije Poviješ četvrtkom. Emisiju su pripremili Perica Norackevo, Pavlica Bajsić i Darješ Špelić. Tekst čitao Janoš Remer, korištena i fonoarhiva Hrvatskog radija, a glazbu je odabrala Milita Jambršić. Tonski snimili i Štefica Mahalic i Delka Lambaša. A vas na kraju pozdravljaju voditelji i urednici Marko Rašica i Nataša Ricijaš. Lijep pozdrav i do slušanja. Stand and wait for you at night We will create a world for two I'll wait for you the whole night through For you, Lily Marley For you, Lily Marley Bugler tonight, don't play the call to arms i want another evening with her charms Then we will say goodbye and part I'll always keep you in my heart With me, Lily Marley With me, Lily Marley Give me a rose to show how much you care High to the stem A lock of golden hair Surely tomorrow You'll feel blue But then will come A love that's new For you, Lily Marley For you, Lily Marley marching in the mud and cold and when my pack seems more than I can hold my love for you in use my might I'm warm again my pack is light it's you Lily Marlene it's you Lily Marlene my love for you When use my might, I'm warm again, my pack is light, it's you, Lily Marley, it's you, Lily